Aquest cap de setmana, l'activitat esportiva de la nostra vila es concentrarà en el futbol sala i el vòlei, ja que els seus primers equips jugaran al pavelló polisportiu Jordi Marí i esperen que jugar a casa els ajudi a capgirar el marcador al seu favor. Per la seva banda, el Centre Cultural i Esportiu Tiana i el Bàsquet Tiana jugaran fora en enfrontaments que es preveuen especialment complicats. Comencem pel primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana, que es desplaçarà diumenge a Pineda de Mar, amb intencions de no trencar la seva ratxa positiva i conservar la segona posició a la classificació. Tot i que les previsions apunten que els blaus granes no ho tindran fàcil, perquè l'equip al que s'enfronta en Poble 9-2.000 és el que els està trepitjant els talons. Però el president de l'entitat, Aniceto Riera, s'ha mosat optimista. Jo sempre dic que amb 45 punts estem salvats, en portem 12, això vol dir que ja tenim un quart de campionat fet. I això doncs, també et dona una tranquil·litat de no tindre que pensar en, en perdre partits, sinó doncs, de, surts amb una, altra, amb una altra mentalitat al camp. No? Bueno, esperem a veure què passarà diumenge. El partit del primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana serà diumenge a les 12 del migdia al Camp de Pineda de Mar. El futbol salatí aquest cap de setmana jugarà a casa contra el Sansur, un dels equips més golejadors de la divisió d'honor. I aquest serà un partit important, perquè en ell els jugadors de Jorge Asensio podran demostrar que estan totalment implicats en el joc. I és que durant aquesta setmana l'entrenador ha posat especial èmfasi en la necessitat de mantenir una disciplina de joc amb independència del rival. El coordinador tècnic de l'entitat, Antoni Bravo, ha donat detalls del rival. Fins aquesta setmana, no sé si encara web però era l'equip més golejador de, de la Lliga. Eh, és un equip que per el que ens han dit és molt físic, té molta potència física la majoria dels jugadors i que fan un lloc de, de, de molta concentració o sigui, tens que estar molt concentrat perquè estan pressionant-te tot el partit. I el club bascetiana s'enfrontarà diumenge a Llefia amb un únic objectiu molt clar, guanyar el primer partit de la temporada per tal d'escapar de l'última posició de la classificació. Per fer-ho, l'entrenador David Borrell espera que els seus jugadors aconsegueixin mantenir la concentració durant tot l'enfrontament i no cometin errors que facin decantar la balança cap al marcador dels de Badalona. I les noies del Bola Itiana juguen aquest cap de setmana a casa. Ho faran diumenge a les 12 al Paballo Polisportiu Jordi Marí contra el Centre d'Esports del Camp Escolar de Llei del Sacell. En el que de lliga, l'equip tianenca ha facturat dues victòries i una derrota. És per això que esperen que aquesta quarta jornada vagi al seu favor, ja que, segons ha explicat el coordinador del club, Enric Cardús, les noies estan fent un bon joc. Hem estat amb força bon joc jocs, si més no pues poder no guanyar los però hem estat en situació de poder guanyar, amb la qual cosa, això eh, ens anima eh, pues, a seguir i a seguir llitant, perquè hi ha una mica més i amb una mica més de sort pues, els resultats que hi ha. Cal tenir en compte que el Bolitiana s'estrena aquest any en la primera divisió catalana. És per això que en Ríctor també ha explicat que creu que a les jugadores els falta una mica de rodatge en aquesta categoria per començar a jugar amb més confiança.